Endaiako gazteria indarberritua eta giro ezin hobean. Honela irur zen larun batean endaitz gazte asanbladak antolatutako lehen gazte Sortu zenetik endaitzek argi izan du beti zer duen helburu. Ideia endaiako gazteak dinamizatzea eta mugiaraztea da batez ere. Iparraldeko gazte mugimendu berriarekin ere lotura egina izan du endaitza asanbladak mailis eta argitzu iparraldeko gazte mugimenduko kidea. Hagoz, ba, endaiako merkatu zarrean aurkitzen gara, izan ere ba, endaiako gazte egunaren baitan, ba, gaur e, goizean baitzaldi bat e, burutu da iparraldeko gazte mugimendu berriaren inguruan, eta honen inguruan mintzatu dira, eta ba hemen ba, ditugu, mailis eta argitzu, gaix egunon? Egunon. Bena, ipatzen delarik, e, Iparraldeko gazte Gaztemugimendu berri hau mugimendua gonda, baina ezkenean ba, nabarritu zuzute elkartzeko beharr hori nola burutu da lan hori. Ba, Erri guztietan bilkurak egiten ditugu, aurkez pernak egiten ditugu diendea kajarazteko eta gazte ikusi dugu ez tabaidan egun taugai gazte bildu direla beraz nxatuko gira haiekin lan egitea Beraz, egiguzietan eh, bilkurak badira eta hor, eh, ez fase batzu hasi ditugu. Beraz, eh, antolakuntzari buruz, gero um, ustailan izango da um, logoa eta koloreari buruz, izanari buruz. Eta gero irailan badugu gero Biltzar nagusia, eta hor, eh, dinamika sortuko dugu z parte hartza jendaren aldetik gazten aldetik erantzuna nolako izaten ari da. Momentuko egietan gazte, gazte bat zuk bildu dira, eta gazte, gazteak direna masaai urtekoak eta guztie, eta hori be honez da gure hartan ezabaida ez sortzen delako eta puntu baiko jaba da. Zer arrazo inagusi ikusten dut duzute e, bildu behar izateko, zer aukera ematen du, azkenean ba, e, gazte mugimendu asatu bat eukitzak. Gaztean iritzia aukaiteko, haiekin ez, ez da behira bat sortzeko, eta gaztean iritzia garrantzitsua da gazte dinabika behi bat delako, eta erriko gazteekin haidugulako ez gauz bat sortu, eta ez bakarrik arduraduna gauz bat egitea, baina egi guztiak e, engarrikin lan egitea. Eta garantzia emana da ere egiari e, eta nahi dugu sortu dinamika bat, e, nahi dugun bezala, nahi dugu asieratik sortu e, egin nahi duguna egitekoa. Osotasunak indara hartzeko azkenan, txikitasunetik, herrietatik indartzea da importantea ez? Bai hori da, herrietatik eta gero Eriko arazoak, ezka jarrazen ditugu talde motojera eta hor gero lantzen txan dugu eta funtzionamendua gero landu du behar dugu eno, jegatik badira ez da beharak egietan, baina hori da helburua. Eta aipatzen genunarik harik, e, ba, egoaldean ere gazten mugimendua berrosatzen ari dela, ernai mugimenduaren barnean, e, hor azken batean e, horrekin harremaniko e, bada baina, e, Ba, Mogimentoa guztiz osatua harremanetan e, jartzeko helbururik edo? Badagogoa, gogoa. Uh, hor momentukoat uh, ari gira gure dinamika egiten, beraz sohtzen, beraz uh, egia esan harremana uh, uh, askia ula dela, baina badagogoa gero harremanetan sartzea benetan aiekin eta ekimenak, uh, ekimen haman komunak egitea baina noski. Dos, eta hemen hemenen aurkitzen garaelarik eh ba hemen lan, lan egiten ari dira hemen eh hendaitz elkartereko kideak eta bueno, behar beharra da bertan zauden gastentzat eh daily bat e, ba parte hartzeko eta mugimenduetan barneratzeko Bai hori zure horregatiko egin dugu gau jaurkezpena hendaian baina helduden astean egingo ditugu beste batzu barnekaldean basena eh xiberuan ere Bordalen. Eta geron txatuko gira egite ere bordalen eskoletxean eta badira ipakaldeko gaztainitz pauen eta tarbesan. Braz gero ikusiko dugu ibiltzen e, e, den, baina espero. Endaiako gazteak egindako lanarekin pozik azaldu ziren eta gazteguna biapuntu bezal hartu behar dutela azaldu digute. Etorkizunean ekimen berriak antolatzeko. Ara bai uh, ingenuen hori uh, gazteak, gazteria uh, burut burutatzeko endaian. Eta gure ustez, nintxiko gara e, ez bakarriken daiko gazteak mugielaztea, baita ere bai, e, e, Donibanekoak, e, Baionakoak eta Egoaldekoak ere bai. Mm -hmm. Berez, Astero egiten genetuen bilkurak e, iten egitu beti, eta batzuetan bi hastez behar, baina gero gaztegunerako, ba, Astero eta Astean bi aldiz ere, eta bilkuretan gutxurara dena egin lana banatu eta bako egin beharreko deiak edo erosketak, edo iten genetuen, eta nahiko lanpetuta ebil gara bai. Baina nik uste mereziko duela, eta lehenengo aldia zelako, urrengo aldi baterako, bentsat badakigu nola egin gauzak, eta zer behar den, eta nik uste asko, asko zerrexago duela beste aldi baterako. Iparraldeko gazte mugimenduari buruzko itzaldia, presoen aldeko txistulari itzulia, herri herribazkari eta bertso poteoa, eta guna borobitzeko bat somzisten, imuntza eta beloki, eta urmura utalden kontzertuarekin. Hendaitz gazte asanbladak antolatutako gazte guna amaitu zuten.